Eh karibu tena leo siku ya ramhisi. Eh tarehe 10 na 9. Eh leo tarehe 19 eh Disemba 2019. Eh tuko katika kitabu cha Samueli kama kawaida siku ya ramhisi na tuko katika mlango ule wa tisa Samueli wa kwanza mlango wa tisa kabla hatujaenda katika hoja zilizomo mle labda tupate picha kubwa picha kubwa ni kwa habari ya Mungu anavyochagua mfalme wa kwanza wa Israeli anapomchagua Sauli na hoja kubwa utakazozoona ni vigezo Mungu anavyovitumia anapoamua kumchagua mtu tutaona Mungu anatoa vigezo vingi anapoamua kumtumia mtu anapoamua kumuinua mtu mfano huyu kwa kuwa mfalme eh japo hayakuwa mapenzi ya Mungu sana lakini anapokuja kuwafanyia uchaguzi anawachagulia mtu kwa vigezo fulani ambavyo vilimpendeza Mungu kwa hiyo hiyo ndio hoja kubwa kuchaguliwa kwa Sauli na vigezo au vipimo vya Mungu katika kuchagua watu wake au watu wakuwabariki na kuuinua wa kuwatumia ndio takavyo leo. Na sasa kabla ya kwenda sasa kwenye somo la leo wani vizuri tuunganishe na masomo leo tangulia. Nani sababu kwamba ni lazima tujue kuisoma Biblia katika muktadha wa neno lote la Mungu. Eh? Na sitarudi sitaenda undani zaidi kwa hiyo habari lakini kitu muhimu sana. Watu wengi wanapotezwa na maneno ya Mungu, wengine kwa kupoteza tu na wa uongo kwa kwenda kuanyoforea vimistari au sura fulani kwenye Biblia ambavyo vimepingana na neno la Mungu kwa sababu wameelewa vibaya eh kwa sababu wameelewa vibaya kwa hiyo ni vizuri tuwe wetu tunasoma lazima tu, tuisome Biblia katika muktadha wa Biblia nzima katika muktadha wa kitabu kizima katika muktadha wa sura nzima katika muktadha wa mistari iliyomo humo na hoja yesu ya wakati huo na ndio maana kuilewa Biblia. Sasa kabla hatuendea humo tukumweona kwenye mlango wa 8 Kulikuwa mlango mbaya kwa ufupi. Na, na anaweza ni mbaya hata mimi naunga mkono lakini Wakristo wengi ataona mbaya zaidi kwa sababu watu walitofautiana na Mungu. Watu walimshinikiza Mungu kupitia kwa nabii Samuel ili kusudi awape mfalme mwanadamu na Mungu akawa amesema hapana mimi ndo Mungu wenu hawa wengine watakuwa tu ni waamuzi lakini uongozi mimi mtaniona kwa sababu anaongea na Samuel ana japo walikuwa haonani lakini sauti ya Mungu ilikuwa natoka watu wakakataa wakasema tunataka mfalme kama yaliyo mataifa wakataka kufanana na watu wasio wa Mungu na tukasema hakuna jambo jipa chini ya jua ndicho wakristo walivyo wakiona E, mwimbaji amekuja amesuka ame nywele mwanaume ameweka sisi vitu gani kuna amesokota ame, sokota na nini nao anahena anafanya hivyo. Wakiona anaye tembea ame, ameweka mpasuo mpaka kwenye mwili wake popote pale naye anasema ngoja nikaige. Akimuona sija anaitwa Beyoncé naye anaiga ya Beyoncé. Akiona hao wapoozi wengine wa Kitanzania akina mpaka siwajui majina na nafurahi kwamba si wajui ningekuwa nawajua ningewasema. Lakini hapa hapa Tanzania mjuaga Diamond. Lakini wako wengine akina nani wale? Hili ni o, o, uoya. Watu wapuzi wa kabisa wabaya. Ndiyo, anakuwa ni kigezo cha mabinti wa Kristo. Tufanane kama dunia inazozunguka. Sasa <coughs> hili neno Mungu hajaliweka hapo kwa bahati mbaya, analiweka kwa ajili ya kutuhonya. Lakini tukayo hiyo ilikuwa kwenye mlango wa lakini hata kabla ya na mlangu wa nane kile chuko kasomesabisha hao watu pia walitafuta kwa sababu kadogo kaka kumkataa muungu anasema pala wewe Samuel usifikiri ndio wewe wamekukataa wamenikataa mimi wewe hujui tu anasema sasa kama ni hivyo nenda kawape mfano wape tu lakini waambie madhara ya ufano akawa hatachukua watoto wenu hata wafanya hata watumikisha hata wapeleka wa mtumikie wampiganie wamlinde wamlishe wambebe eh atua wa barabara zote zifungwe yeye ndio apite vitu kama hivyo mfano wa picha kama hiyo ninyi mnakuwa watumwa wake wakati mnifikiri mnatafuta kitu kizuri kumbe mnatafuta eh kutumikishwa na tukoona kwamba mtum sisi si, wanadamu wengi sio watumwa hata wanadamu utumwa mbaya ni utumwa wa dhambi Eh hey, anasema alie mtenda dhambi mtu anamtemu mtu anaita nadhambi ni mtumwa wa dhambi na hey, mtu anayekunywa pombe ni mtumwa wa pombe ndio maana Mtu mzizi ni mtumwa wa uzinzi paka labda sikuo mwisho wa mkate vichwa wa mfumani wa mkate vipande vipande unasema una pala panda Italia pala panda alikuwa mzuri sana ni utumwa ule Sasa tuliona hiyo hali ya utumwa lakini pia wazungu wakokosa aliofanya Samuel watoto wake Joel na apia, hawakwenda katika njia ya Samuel. Samuel yakuwa mtu mwema kweli kweli. Pimo vyote amezaliwa kwenye familia nzuri ya na Hana mama yake. Walimemlea katika utakatifu na haki, wamemfundisha neno la Mungu na Mungu amemchukua kwa mtumishi wake mzuri. Anarejesha taifa la Israeli kulikuwa nimeanguka, nimechafuka. Anarudisha kwa Mungu na wana maisha chini ya Samuel muda wote wote sasa lakini anapokuwa mzee sasa mambo yanabadilika. Yanaanzia kwa watoto wake fundisho moja wapo ziliopata nyuma nadhani somo lile Ni hili liopita ni kwamba tuwe makini kuua mtakatifu kama baba kama mama kama familia haikupi automatic kwamba watoto nao watakuwa wema. Ni ni kitu cha kufanyia kazi sana. Ni hiyo hicho huubirio peke yako unahubiriwa na wewe wakiwepo Eh nakana nani kai mkuta Samuel sababu mwema lakini watoto wake wakaanza kuwa, kuwa wararushwa wakapotosha hukumu watu mpaka watimwa wakaikatisha tamaa njia ya Mungu kabisa ndio watu wakasema sasa watoto kuangalia wame umeondoka tulikuwa tumeenjoye mashako tumepona sasa hakuna wa basi usitufanyie njia nyingine tupe mfalme so, kwa hiyo wakawa sasa ni wamefanya kosa zaidi wanamkatana na Mungu wanatafuta mfalme mwanadamu kwa kosa la hawa na ukichunguza pia na Samweliakuwa kosa athi la... hasa ndio tunajifunza kutoka kwenye makosa ya watu kwenye Biblia eh tunajifunza kosa la Samweli kulikuwa makosa madogo mawili kosa la kwanza sikupunguta mstari lakini hata kama tutaishia hapa naomba tulielewe ukisoma mstari wa kwanza mlango wa 8 uliopita ule tulikuwa mlango wa 8 wiki iliyopita mstari wa kwanza unasema hata Samweli alipokuwa mzee aliwafanya wanayo wawe waamuzi juu ya Israel aliwafanya yani kama mtu tuchukue mtu laba ni raisi yeah. kondoko, kondoko, labda ni rais wanje unataka kuondoka unawafanya watoto wako ndo mmoja anakuwa labda rais mwingine anakuwa labda mkuu. utakuwa umefanya sawa kweli hatukupata nafasi lakini ukisoma katika kitabu cha kutoka wala e, kumukumbura torati sehemu nyingine Mungu anasema unapoweka waamuzi viongozi lazima alikuwa ameweka utaratibu kuwachagua sio kuwafanya utasimama amba uta si mwana mkono hanye. <tipa> Ndio hata ingalivo mtayeondoka siyoakuwa rais wa Uganda Unasikia memaliza na macho mtoto wake. Anamfanya rais. Huyu alikuwa kabila anakuja kabila mwingine. Eh hiyo hichi hawezi kasimama. Taratibu sio huo. Mungu alikomegaa wa taratibu wake. ya wa kuchagua watu kwa jinsi ya uwezo na kwa jinsi ya ya, ya, ya neema ya Mungu iliko juu yao. Sasa huyu aga nikakosa fulani. Nani nadhani kwamba kuwafanya watoto wako ku, kuwabaki wanatawala baada ya wewe kuondoka moja kwa moja uh, bila bila kuwa ma, hu, hu, hu, nani kwa mwa nani asiona kwamba kuna tatizo hapo katikati na tatizo lakini jingine ni kwamba yukini anaonekana kama aliwadekeza dekeza tunasema wewe utachukua yani, unapofanya ni pamoja kama kulikuwa kuna deko watu wanapata kitu ambacho hawajakifanyia kazi kichochote ambacho hujakifanyia kazi hakina thamani kwa hiyo wanapewa ufalme wasiofanyia kazi. Wanapewa wewe nina kukaa pale wewe asiofanyia kazi. Hiko sio sawa La kwanza. La pili tunaliona hem turude nyuma kidogo sasa uh, sio mbaya tutamaliza. Tuta Lakini nataka tu tukisoma tu, tu, kitabu tukielewe vizuri. Hakuna haja ya kutoka sehemu ambayo hatujaelewa vizuri. Lakini ukisoma mwishoni mwa sura ya, ya nane, mlangu wa nane, pia tunaona kitu kinachoweza kufanya Samueli, mzuri baba mzuri kiongozi mzuri mtumishi mzuri wa Mungu lakini watoto wake wanakuja kwa oaovu eh Tusome Isaya moja, mlango wa nane, Samueli, mlango wa nane, msari wa 8 moja Samueli, Samuel akasikia maneno yote ya watu wakayanena maskioni mwa mwa Bwana Eh okay ni na ilikuwa ni mlana, nimesoma mlango wa 8 akana twende mlango wa saba mwishoni mlango wa saba mwishoni, Biblia inasema hivi Misari kama hiyo lakini mlango wa saba. nyuma kidogo. Yaani hizo zilianza nyuma kidogo. Msari wa, wa, wa mlango wa, wa saba, wa mstari ule wa wa 16 anasema hivi. Kuanzia 15 anasema hivi. Na huyo Samuel akawaamua Israeli siku zote za maisha yake, naye huenda mwaka kwa mwaka kuzunguka paka Bethel na Gilgal na Mispa akawaamua Israeli mahali hapo pote na kurudi kwake kulikuwa mpaka Rama maana ndipo alipoku ilipokuwa nyumba yake nako nako ndiko, aliko alikoaamua Israel na huko akamjengia bwana madhabahu unaona kwamba huyu mtu alikuwa hatulii nyumbani alikuwa anazunguka kutoka Mispa kwenda Rama aliko nyumbani nyumbake yake ilipokuwa alikuwa anaenda mpaka Betheli alikuwa anaenda mpaka Girigari alikuwa anapita sehemu nyingi hii picha ni picha ya baba aliye anayeachia nyumba yake watoto wakajilea Ndiyo sio katika utumishi huyu mtu alikuwa haana kosa huyu mtu alikuwa mpira mtu alikuwa haendi ku, ku, ku, ku, ku, kufanya biashara lakini kuna mwingine aliyembea anaendesha ana, ana magana anapeleka kongwe anakaa miezi mitatu na 4 hii yeye alikuwa anaifanya mfano wa hiyo lakini katika version ya kumtokea Biblia nasema tu si mi... Yaani kumtumikia Mungu kicho kwanza anza na wale watu wanaokuzunguka. Kwa hiyo jeu unawezaje kumpenda Mungu usiyemuona wakati yule mtu unayemona kujamtimizia, kujampenda. Hawa watoto walikuwa wanajilea hao. Samuel anazunguka zunguka mwaka kwa mwaka, anatoka mji mpaka mji. Yaani alikuwa busy na maswala ya, ya, ya huko ya utumishi lakini kwake akapacha. Hao watoto wakawa hivyo. Kwa hiyo anawadekeza na nini lakini pia aliwaacha katika wema. Sasa ni vitu vya kuangalia makusudi. Twende tupeleke njiri tufanye nini lakini mapema tuko nyumbani. Matokeo tunapona tunahubiri. Leo hii unaweza kusikia mchungaji anakuambia inaanza anaanza mwezi wa tano au saba au kumi Anazunguka hmm. nchi nzima anafanya si mikutano wapi? Ana anataka nini? Anarudi miezi miwili baadaye alikuwa kwa Bwana. Huku nyuma watoto washafwa wazinzi na masharati. Wa tena katika sura ya leo jamani. Hii maneno ya Mungu ni choch malisa. Yana yana uzito na, na na upana. Sasa tunarudi kwenye mlango wa 9 tushaona kwamba mlango wa 9 mlango wa 9 una tabia za kufanana fanana na mlango wa 9 wa matendo ya mitume. Mlango wa mitume, wa, mitume wa matendo ya mitume kuna mtu anaitwa Paulo, lakini kabla akaitwa Saulo au Sauli. Sauli ndo anachaguliwa kwenye mlango wa 9 wa matendo ya mitume. anakutana na Yesu Kristo. Pia Sauli huyu mfalme naye ni katika mlango wa 9 anaitwa na Mungu katika utumishi kama mfalme. Ni ufanano fulani ufana. niliuona tu. Mlango wa tisa sasa msaidwa wa kwanza anaenda hivi. Na nitarukaruka baadhi lakini hoja zote za msingi kokote tunazipitia. Anasema hivi. Basi kulikuwa na mtu mmoja Benjamin jina lake akiitwa Kishi mwana wa Abieli mwana wa Seloni mwana wa Bekorathi be mwana wa afya mwana wa... hapa nasema mwana wa mbenjamini lakini hapana Biblia King James anasema mbenjamini alikuwa mtu wa kabila ya benjamini sio mwana wa mbenjamini hapa alikuwa alikuwa, alikuwa alikuwa mbenjamini mtu shujaa mwenye nguvu naye unaolewa sema huu utangulizi fulani mwana wa fulani mwana wa fulani ana nyingi mu anafanya katika vitu vingi anakuwa natutaka tujifunze koz inafundishana kitu gani tunaona kwamba watu alikuwa benjamini babake alikuwa mtu wow mtu wa shuguli kishi alimzaa Sauli eh mstari wa pili anasema naye alikuwa na mwana aliyote jina lake Sauli kijana tena mzuri wala katika wana wa Israeli hakuwako mtu mzuri kuliko yeye tangu mabega yake kwenda juu alikuwa mrefu kuliko watu wote na punda za kishi baba yake Sauli walikuwa wamepotea kishi akamwambia Sauli mwanawe haya basi twa mtumishi mmoja pamoja nawe aondoke uende ukawafuate punda, punda hao naye akapita kati ya nchi ya, ya milima milima ya akapita na kati ya nchi ya Sharash Sharisha lakini hakuwaona kisha wakapita kati ya nchi ya Shaalim wala huko hawakuwaona wakapita katika nchi ya wa Benyamini lakini hawakuwapata hata alipofika nchi ya Sufu, Sauli akamwambia yule mtumishi wake aliyefuatana naye, "Haya anaturudi baba yangu asija kaacha kufikiri habari za Apunda akatufikiri sisi." Haba nimeufuruza maneno mengi. Mengi, yani yana mahubiri, ana ya mafundisho mengi ya <tuhi> kila siku. Mengi, lakini mimi nitauunganisha kwa, uh, kwa, mm. kwa, kwa sababu ya wingi wa maandiko ya leo na kwamba uh, hatuwezi kila kitu. Mm. Lakini kwa ufupi tunaona kwamba kuna huyo mtu akitwa Benjamin. Unakumbuka kulikuwa na makabila 12 ya, ya ya wana wa Yakobo, mtoto wa mwisho alikuwa Benjamin na yana makabila sana yamezaa makabila 12. Kila mtu mtoto wa kiume, walikuwa na dadao kuitwa Dina. Lakini eh, katika ukoo hakuwa mtu wa ukoo, ukoo 12 mojawapo ukwani au taifa la benjamini. Sasa li, katika vizazi mojawapo vya mtoto wa Benjamin, mojawapo ndo hiki ambacho kilikuja kumzaa Sauli eh a ha, akitokea kwa baba akiitwa Kishi na Kishi tunaona uko wake unaofuata mpaka kuni kwa Benjamini eh, Na huyu mtu alikuwa sio mtu mzembe mzembe. Mz, mz, mz. Tunaona kwamba pia Mungu anachagua watu ambao okay. unatoa sasa tutajuaje kigezo cha Mungu? Vigeso vya Mungu ni vile ambavyo ukiviona kwenye sura hii utavikuta kwenye sura nyingine, kwenye sura nyingine na kwenye sura nyingine. Kwa mfano, tunaona kwamba huyu Sauli alikuwa kwanza mrefu Watu wote walijaribu kufika kwenye mabega na kushuka. Alikuwa mzuri. Sasa katika picha ya kidunia hivyo vinaweza kuwa vigezo vya kumchagua kiongozi. Lakini hivi vigezo twende katika kitabu cha Samuel wa 2 Mungu hakuwa sio vilivomvuta Mungu. Hapana, kuna vigezo vimemtoonea ambapo nilivyo Mungu anavitumia sehemu yote ile. Na hivi unasema sasa hivi vigezo vinatusaidia nini? Hivi vigezo vinasaidia kwamba na sisi tuvitengeneze kusudi Mungu atachague. Mtu nani asiependa kubalikiwa na Mungu? Nani asiependa kuinunuliwa? Nani asiependa kufanywa eh, mtu mkubwa mbele za macho ya Mungu? Wote tunapenda, si ndiyo? Kwa hiyo unaangalia Mungu anachagua huyu aliyechagwa kwa vigezo vipi? Sawa. Sasa kigezo Mtu twende katika kitabu cha Samuel wa 2 mlango wa 14 mstari wa 25 Biblia inasema hivi. Basi katika Israeli Israeli wote hapakuwa na mtu hata mmoja mwenye kusifiwa kwa uzuli wake kama huyo Absalom tangu nyayo na miguu yake hata utosi wa kichwa chake hapakuwa na hila kwake unaona kwamba katika wana wadaudi, moja wa Daudi mmoja wa watoto wake kitu Absalom alikuwa mzuri katika taifa zima yani sasa hii ni baadaye kwa sababu kila katika Sauli washaongoka sasa lakini katika sasa kabila zote tena ukimsha na huyu alikuwa mzuri kwa wa Benjamin huyu Sauli lakini huyu alikuwa kwa wote wa Israeli wote wana wa Izraeli, wote yani makabila yote yao kwamba katika wana wa Daudi aliyekuwa mzuri alikuwa ni nani Abu Salomo anasema alikuwa na nywele nyingi wakati mwingine nywele zinaonekana ni kipimo cha uzuri kwamba akizinyoa kila mwaka zilikuwa zinaja magunia na magunia hicho nacho ni kipimo lakini tunaona kwamba hicho kipimo cha uzuri hakikutumika kwa Mungu kumchagua mfalme baada ya Daudi. Hapana, uleta atafuta mtu mdogo mdogo wa mwisho mwisho aka akiitwa Selemani, tena aliyezaliwa kwenye kwa mama asiyekuwa halali kabisa. Kwamba Mungu asemaye roho itenayo dhambi hiyo itakakufa. E, lakini vile vile kuna vitu ambavyo watoto wanalisi kwa zanzi vibaya vinawaletea hasara. Lakini kwa habari ya ya, ya ya kuchagua eh Mungu anaangalia vigezo vyetu haangali vigezo vya watu wengine wa kwa sehemu kubwa japo kuna sema anaweza kaangalia vigezo vya watu wengine lakini ki, kigezo kikubwa ni sisi tukoje na ye. sio sura zetu kwa tunaona kwamba unaweza kusema sasa mbona kama unajenga hoja kabla hata hujahubiri ni kwa anataka kwa sababu so, watu ni rahisi kunanganywa tukisikia habari za Sauli tunaona anasema alikuwa mrefu mzuri nchi yoyote hata achana na nchi achana na taifa la Mungu Mungu akichagua kiongozi nchi yoyote iki iki kwa wakati Obama alachaguliwa watu walikuwa nasema wanaangalia sura nzuri wanaangalia kwamba yuko katikati wa, ya wazungu na waafrika kwa hiyo atawaunganisha yani unaangalia vigezo vya nje sawa of course ile shoga ile shoga era achike ma shoga vile vile eh mtu mwovu kabisa Obama sana sana. Sasa tunaoona kwamba kuna vijalizo vingine vya kimwili huyu Sauli anavyo lakini kwa sababu Mungu sehemu nyingine na tutasema kwamba kwa, mba kwa ya Biblia lazima Biblia iongee kitu kimoja. Au ikitofautisha hoja na hoja sehemu moja na nyingine huwa inatoa na sababu kwamba hii kitu kimebadilika kiko hivi. Eh, lakini hoja ya Mungu katika uchaguo kwake hachagui kwa sura ya mtu hachagui kwa kimo cha mtu hachagui kwa weupe wa mtu hachagui kwa kisomo cha mtu na elimia mtu hapana tuangalie tabia zilizozitumia kwa hiyo tunaona kwamba huyu kijana alikuwa mzuri kwa hiyo kuwa mzuri hakuwezi kumzuia mtu kuchagulia na Mungu lakini pia sio kigezo cha Mungu kuchagua watu lakini tunaangalia hatua ya kwanza unayoiona Iliyomfanya yomfanya Sauli achaguliwe na Mungu ni ni mjana msikivu tehimu yote e, um, Yusufu katika wana wa wa Israeli alikuzwa na kuinuliwa na Mungu kwa sababu alikuwa msikivu kwa baba yake huyu kijana Sauli sio kwa sababu ya uzuri wake na Biblia inasema alikuwa mzuri Yusufu lakini sio kigezo kama vile ambavyo uzuri wa Absalom haukumpa hau, ufalme akapewa mtu mwingine vile vile lakini tunaona usikivu kwa baba Mungu anasema kwa sababu kama huyu ni baba wa duniani anausikiliza na mimi kama baba wa mbinguni tunaona kwamba kondoo anapotea I sio kondoo nini ni punda. punda wanapotea baba anamuita kijana kijana wa kishua wa kisasa mrefu kuliko wote mwenye kusifua kuliko wote kama angekuwa kijana wa ya yamkina singem singekubali kutumwa na baba yake angekuwa kijana mwenye sifa zake akawa na elimu yake angesema baba baba tafuta watu wengine Angekataa lakini huyu mtu namuona na sifa zake za uzuri wake na sifa zake za kila nini ana tumwa na baba yake anaenda na anazunguka mji mpaka mji huyu mtu kazi aliyokuwa naifanya katika kutafuta vilivyopotea Mungu anatuita katika utumishi kutafuta vilivyopotea huyu mtu ungempa kazi ya kutafuta watu waliopotea ungewatafuta kweli kweli ametoka katika nchi ya milima ya Benjamin ameenda mpaka Shirashia ameenda mpaka wapi mpaka wanafika sehemu fulani wanakataa lakini alikuwa ni mkijana msikivu naamini muda wote kama tunavyoona kina Yusufu kama tunaona kina Daniel kama tunaona kina Nani watu wote waliokuwa wasikivu hasa kwa wazazi wao hasa kwenye hasa kwa Mungu zaidi sana hao watu Mungu hakuacha hili Mungu aliwatumia tunaona Mungu anamtumia huyu mtu kumfanya mfano Kigezo cha kwanza usikivu anamsikia baba yake ni vijana wangapi leo hii Baba anaweza kumwambia nenda kafanye hiki hiki na naika kakitimiza kwa kwa asilimia alizozitimiza Sauli. Tuseme katika hali ya kawaida. Siwe, siwe. Eh, hata kwendaangalia vitu vyake. Huyu anaenda kwa moyo wote na twende mbele zaidi. Anasema Aha I, msal wakati tumefikia mlango wa okay, wa tisa hapo lakini tukao tumefikia sasa kwenye mstari wa wa sita eh wa kwanza anasema sasa wakatafuta waliokosa wana yule kijana angalia alikuwa mwema tabia nyingine ndani ya uzuri wake ule usikivu wake anafika anasema hapana lazima tufike tutofautishe wanadamu na wanyama tukubali tuk kwamba wanyama hatujawapata. Kwa sababu so kama tumzunguka nchi nzima mikoa yote atiwapata. Baadhi na sisi tusipotee sasa. Baba asijaanza kuchekeseka. Ah, namfikirie baba yake. Ingine leo ngoja wewe tupotee zaidi baba ajue kukosa la kututuma na kutuchosha. Anasema hapana. Ngoja tugeuze turudi. Isije tafika sasa. Huyu ni kijana msikivu kweli kweli. Ukimpa kazi ya Mungu ataifanya. Ah, sija kafika sehemu fulani sasa akaacha kufikiria na kuhofia eh fundo aliyopotea akaanza kujijiuliza wanae na na, na, na, na mtumishi wake wamefanya nini wamepotea nao akaanza sasa kumia hata akajionga akajidhu kwa hiyo anakuwa ni mtu mwenye huyu mtu mwenye fikra nzuri mwenye fikra nzuri sana tunaendelea mstari wa 6 anasema hivi naye akamwambia tazama katika mji huu sasa huyo mtumishi kwa sababu alituma kijana akijulikana kama Sauli na mtumishi mfanyakazi wa wa yule baba akijulikana kama Kishi baba akijulikana kama Kishi kish. Sasa huyo kijana naye akamwambia Sauli sasa tazama katika mji huu mna mtu wa Mungu naye mtu mwenye kuheshimiwa Ye ye yote asemayo hutukia kweli kweli. Basi twende huko. Labda yeye aweza kutuambia habari ya safari yetu tulioiendea au tulioenda. Nipo Sauli akamwambia mtumishi wake. Lakini angalia kama tukienda tumpelekee mtu huyo kitu gani? Maana chakula kimekwisha vyomboni mwetu, wala mtumishi, wala hapana zawadi ya kumpelekea mtu wa Mungu. Tuna nini sisi? Yule mtumishi akamjibu Saudi akasema tazama mkono ni mwangu nina robo ya shekeli ya fedha nitampa huyo mtu wa Mungu fedha hiyo Atuambie njia yetu hapo zamani ukimsalia 96 sasa unaona mjadala kati ya mfanyakazi wa nyumba ya kishi na mtoto wa kishi hawa watu wanajadiliana kama kama marafiki U, unaona kwamba huyu kijana mzuri mwenye kusifiwa Huoni kama anajiinua zaidi ya mwenzake. Hawa wanaongea kama kaka na dana, kama kaka na kaka. Huyu ni mtu mzuri. Ni mtu mzuri. Na anammsikiliza anasema sasa wazo linatoka kwa mtumishi kwamba bana sasa kuliko kupotea kuondoka kabisa kabisa, ngoja tukapite kwa mtu wa Mungu. Najua kuna mtu labda alishapendeleza wa Mungu. Tuelelewa anasema mwenye kuheshimiwa. Biblia inasema mtu wa Mungu lazima awe mtu mwenye kuheshimiwa. Na kuheshimiwa sio kulazimishwa. Unajua heshima ya mtu inatokana na nini? Nje na wewe utaheshimiwa. Kwa hiyo tunataka kusema kwamba hapa nilikuwa naongea bali za Samuel. Samuel alikuwa na heshima kwa sababu alikuwa tukiona tabia za Samuel tangia nyuma, zilikuwa sio tabia za kulazimishwa kuheshimiwa pala. Watu walikuwa namheshimu wenyewe kwa sababu ya heshima ya Samuel mwenyewe. Leo hii Watu wanatengeneza hawa watu wa Mungu, watu wa Mungu. Kao, wa, this, you, coffee, you, Wanaheshimiwa kwa kujivalisha mavazi ya, ya tofauti, ndio sio? Na kujivalisha makofia, na kuvaa na, na, na kuendesha magari ajabu ya kukitisha si, watu wa, wa kupita na kuzuia magari usidafike kwa heshima. Haitokani na ya kazi yake. Haitokani <laughs> la neno na neno la Mungu. Haitokani na hikima ya Mungu na roho wa Mungu. Lakini Samuel tunaona kwamba anaheshimiwa. Sasa unaweza kusema kwamba hii hoja i, ni ipi? Hoja ni hoja ndogo ndogo zinazoja katikati ya hoja kubwa. Hoja kubwa tunaona sababu ya kuchaguliwa kwa, kwa, kwa Sauli ni tabia yake ya usikivu na na na, na, na, na, na tunaona pia anajishusha. Eh, lakini tunaona anajishusha pia hapa kwa kuongea vizuri na kufanya kazi na kuelewana naye kama kaka yake au mdogo wake tabia nzuri hizi lakini pia inatupa picha nyingine yule kijana anamwambia bwana twende tukamtafute mwonaja atusaidie kutupa kama kama kututabiria na atuhamia safari yetu imefii tumeshindiwa wapi au tunakupata ni anamwambia okay, ukituende lakini sasa na inaonekana ilikuwa ni, ni bure na sasa hatu na chochote tumeshazunguka tumeshaacha kwa chetu tutakwenda bila zawadi yoyote Huyu mtu alikuwa hajifikirii kwamba tunapoenda kwa, tunapo kwa huyu mtu anayeheshimiwa unajua Biblia inasema ni heri kutoa kuliko kupokea sasa Sauli anashauliwa, kwenda kupokea kitu fulani cha msaada kutoka kwa Moana lakini yeye anafikiria namna ya kwenda kutoa hivyo aikwa anafikiria. Aziwezo kuhudumiwa bure. Kinasemwa basi bahati nzuri kwa kuwa unamuujiza kwamba walikuwa wanaroboshekia nimebaki na iko kwa huyu mtumishi. Unaona kwamba hapa hapakuwa na mkubwa na mdogo ndo ana mwenye pesa. Labda alikuwa ana ziada nzuri. Anasema tutampa zawadi tutapata huduma. Wakasema twende. Sasa mstari wa 10 anasema basi yule akamwambia mtumishi wake umesema vema haya twende. Wakaenda paka mji ule alikuwa kuwemo mtu wa Mungu. Kwa hiyo mistari kumi ya kwanza inatupa hoja ya moja kubwa sana na nyingine ndogo ndogo. Lakini sana kujifunza sana. Za kuishi kila siku. Tunapojifunza maandiko haya hatujifunzi kujua historia, kujua ujuzi mkubwa wa neno wa Mungu. Ujuzi mhimu sana lakini ni ili kusudi ituangazie maisha yetu. Kuna vitu tumejifunza kwenye tabia ya Sauli. Vingi Kazi yetu ni kuweka katika maisha kila siku wa e, usalafu moja tunaoja hatua nyingine ya maongezi au ya kisa hiki. Usalafu wa moja anasema hivi, hata walipokuwa kwenda mjini wakakutana wasichana wanatoa kwenye kuteka kwenda kuteka maji, wakawaambia je, muonaji yuko? Nao wakawajibu Wakasema yuko tazama yuko huko mbele yako. Fanyeni haraka sana, maana hivi leo amekuja mjini kwa sababu ya watu wana leo katika mahali pa juu mkiingia mjini tu mara mtamwona kabla hajakwea kwenda mahali pa juu ale chakula maana watu hawakula hata yeye atakapokuja kwa sababu yeye ndiye ibarikia zabihu kisha hawa watu walioalikwa kula basi kweni sasa maana wakati huu ndio mona nao wakakwea kwenda mjini nao walipokuwa kikiingia mjini tazama Samuel akawatokea kwenda mahali pa juu akawa aka anatoka akawatokea kwenda mahali pa juu sasa tayari wana, wanafika lakini ni, ni wageni wageni wanakutana mabinti wanaenda kutoka maji na nini wanasema tupe taarifa ya mtu wa Mungu tunajua yupo lakini nasema yuko huko huko mnakoelekea endeni lakini sasa mwahi yuko amekuja kwa sababu tunaona samba ilikuwa watu wa kuzunguka na madhara kwa familia yake tunao sasa leo yuko mita hii na kuna chakula kuna dhabibu kuna tukio la kutakasa watu sasa mtumie nafasi yoyo kumkata kwa sababu inaonekana alikuwa hakai hapo <laughs> e? na tunajifunza vitu vingine vidogo kwamba watu walikuwa hawana uwezo wa kuanza sherehe kabla Samuel hajaja najua wakati mwingine niseme ukweli kwamba Biblia inasema e, walio kwenye mamlaka wapeni heshima kama watu wa mamlaka walio lakini sio la kulazimisha kama Yesu hakuwahi kulazimisha heshima lakini alikuwa anaheshimiwa sana hata mafarisayo kabla hawajaongea walikuwa wanakohoa kwa <coughs> sasa yaani alikuwa na heshima inatokana na kazi ya mtu na mwenendo wa mtu mtu anakuambia uniheshimu wewe unanifanya kama mtu mtoto mdogo sasa kama tabia za mtoto mdogo lazima utokuwa kama mtoto mdogo sasa kwa mfano kama kichaa unaweza kumheshimu kichaa wakati anatembea viungo vyake viko uchi kama vya mtoto mdogo Eh kuna watu wana daftar ya heshima ya kulazimishwa ambayo sio sahihi Of course pia na sisi ni binadamu basi lini vizuri hata mtu asiye kuwa na heshima yake kuna kiwango cha heshima hata mtoto mdogo anampa heshima yake kuna heshima kila mtu ana, ana kiwango chake cha heshima lakini ninapofika sehemu ya mtu mwenye mamlaka tunaona Sauli katika mazingira haya ana heshima ndivyo hivyo kwa Yesu ndivyo kwa, kwa Musa japokuwa Musa alitaka kumgeuka geuka Eh lakini Yesu pia alikuwa anaogopwa. Baada eh, inaonekana sasa huyu mchungaji, huyu baba inaonekana ni baba mkali mtukutu mbaya hape Hana upendo. Ana anaogopwa. Mimi nasema usimtawaze kuwa anasema imempasa mtu wa Mungu, mchungaji, askofu kiongozi awe mtu mwenye kwa kwa Royal King Games sije tawachukua lakini kwa King nitatafsiri anasema mwenye grave face yani sura yake sio sio mzaha mzaha yani hata kieleana laini sura weweone tu uje huyu ni mtu wa Mungu eh kama ni kama mzenyerere mimi sikupata kumuona live lakini wanaoambia ni akifika sehemu hakuna mtu aliyekuwa mchekeshaji kama mwenyeleke. Nitoe mfano wa duniani ambayo watu wanaoelewa. Sio kwamba namfagilia, pala, natumia mfano wa duniani kueleza mambo ya dini ya Mungu. Kwa hiyo tunaona kama Samuel alikuwa na ogopwa na heshimaa na Yesu ndivyo ilivyokuwa. Wakina Petro walikuwa nafika sehemu fulani wa eh, sasa tu. tu, tu, tu. Ah mpaka anaoza sema, "Mbona wakaogopa kumuuliza?" Tu hiyo uona kama ni jukumu letu kumwogopa Mungu, kumhofu Mungu. Yesu alikuwa Mungu katika mwili lakini pia na watu wake kuna ka hofu kanataki. Hakatokani na kulazimu na, ku, na kutishia amani na kujimalisha vita Ni kwa mienende yetu na roho wa Mungu ali juu yetu. Ndio ndo kweli maneno wanayozunguka mengi lakini ukweli ndio huo. Sasa tunaona wamefika pale. Sasa hapa hakuna fundisho la sababu za kumchagua Sauli. Zipo lakini sio kubwa. Ya kwanza tuiona, twenda ya pili. Mnango wa 10 na mnango wa 9, msana 15 vipindi nasema. Basi bwana alikuwa amemfunulia Samuel siku siku moja kabla Sauli hajamweleka akisema kesho wakati kama huu nitakuletea mtu kutoka nchi ya Benyamini nawe mtie mafuta ili awe juu, awe mkuu juu ya watu wangu Israeli naye ataokoa watu wangu na mikono ya Wafilisti maana nimewaangalia watu wangu kwa sababu kilio chao kimenifikiria hata Samuel alipomwona Sauli baraka akamwambia huyu ndiye niliyekuambia zake huyu ndiye atakaye Wamiliki watu wangu ndipo Sauli akamkaribia Samuel Langoni akasema tafadhali uniambie nyumba ya monaji iko wapi Samuel akamjibu Sauli akasema mimi ndimi monaji na hawa watu ni watu wawili tofauti huyu ni kijana Samuel, Sauli Samuel ni mtu mzima eh hey. so, Aisha wafanya na watoto wake kama wa wa wa. Waamuzi. Wa <tipanilis> e, kwa hiyo ashakuwa mtu mzima. Na sasa tunaendelea kusema ndipo sa, sa, sa, Samuel akasema mimi ndo mwenyewe huyo mnaye mtafuta. kwamba Samuel hazungushi zungushi. Angeweza unajua leo anasema kwani nyewe mnamtafuta nani? Waao anamwambia mzee tunaomba utuambie muonaje kwa api. Bili kule juu kwenye mstari wa 9 sikupata muda wa kusoma lakini wewe useme kwa sababu sita urudia. Imetofwa imeeleza maana ya yanabi. Nabii ni mhubiri, ni mfundishaji nani lakini pia anaona mambo ya baadaye. Liko na karama ya kujua mambo ya baadaye. Kwa hiyo hivi vitu hizi alikuwa navyo na nani? Sauli. Vitu ambavyo kimsingi Yohana mataja kwa mfano huko kupata. Ah, ilikuwa navyo Samuel. Sasa wanafika kwa Samueli, wamekutana naye, sema alipoenda akiwa anatoka kwenda kutoa dhabihu na nini na kusafisha kutakasa watu ala anaitamsha ana, ana, ana, ana anasema mimi ndo huyo mwonaji ambaye sasa kwa lugha ya ya, ya wakati huo Akijulikana kama nabii nabii Samuel e, tuko kwenye mstari wa ngapi msie tuko tumepoteana tuko kwenye msali wa 19 Samuel akamjibu Sauli akasema mimi ndimi muonaji tangulia mbele yango ukwe mpaka mahali pajuu juu kwa maana mtakula pamoja nami na leo kisha asubuhi nitakuwache wende zako nami nitakuambia yote ulio nayo moyoni mwako msari wa 20 na wale punda zako waliopotea siku hizi tatu usijiuzie usijitese usifanye na maneno kama kwa ajili yao maana wameonekana na yote yaliyo tamaanika katika Israeli Amewekewa nani si wewe na nyumba yote ya baba yako. Usuli 21 basi Sauli akajibu wa akasema, "Je, mimi si mbenjamini, mtu wa kabila ndogo, kuliko kabila zote za Israeli na jamaa yangu na sio ndogo kuliko jamaa zote za kabila ya benjamini? Kwa nini basi kuniambia hayo?" Unaona kwamba habari inabadilika. Wanakutana eh, lengo ni ku habari za punda. Majibu yanatoka sema bana acha na punda punda kushapatikana mapo. Ila sasa habari ilibadilika sema je mambo mazuri juu ya, ta, ya Israeli yote amewekwa nani si wewe Sauli. Eh? Na anaendelea kusema sasa Sauli ange kwanza tunaona tabia zake ni mtu ambaye alikuwa na alikuwa na uwezo kujivuna kwa vitu vingi alivyokuwa nayo. Alikuwa, na, alikuwa mrefu, alikuwa mzuri, alikuwa kijana. Alikuwa yamkini mtoto wa, wa, wa, wa mwenye kutoka kwenye familia bora yenye nguvu ya kishi lakini anafika anaambiwa ile hofu ya vitu vyote vinakuwa vinafanywa na nini vinahamishwa vinarudi kwake anatajua vitu vikubwa unajua alichofanya anaanza kuku, kujiangalia udogo wake angeweza kusema kweli eh hey, aje ni nijua tu mimi sio kawaida Vijana wote hapa wana niheshimu <coughs> Sauli au Samuel. Yaani angeanza kujibeba kusema hapana mimi jamani na kimojangu hicho mnachokiona mimi ndo mdogo katika kwenye ukoo ya baba kwenye ukoo wa baba yangu. Na katika ukoo wa baba yangu katika ukoo wetu wa, wa Benyamini sisi ndo wadogo kuliko tutakio kuona huu udogo wa Benjamini umetokea wapi? Umetoka wapi dhambi, Lazima tujifunze Biblia yetu vizuri. Unaona no, sasa mbona kama imekaa kiistoria hapana. Hi ni historia lakini inayo nani ikisha huitwa historia inatokana na Hiro, neno la Mungu. Hilo ni neno la Mungu lilo hai leo katikati yetu. Yesu aliposema siku ya kwanza wanamuizana nasema je? Eh ni halali mtu kumwachia mke wakasema siku ya kwanza ya kuumbwa, siku za madhumuni yote ya kwanza ya kuumba. Mungu aliumba ni saliumba mtu mke na mtu mume. Aliwarudisha kwenye historia, alikuwa miombe wajue sana historia hapa alitaka walijue neno la Mungu na na, na waliishi Kwanzia siku ya kwanza alikubadilika. Yeyeza kawarejesha siku ya kwanza ya Eden. Sasa na sisi tunaporejeshwa kwenye akata za Sauli, tunarejeshwa eh, katika neno la Mungu eti. Amina. Amin. Sawa. Kwa hiyo tunaendelea tuna, tuna... Sauli anaanza kuonyesha udogo wake. Anaanza kuonyesha badala ya kujinua anajishusha. Leo hivi kuna watu nasikia kuna mtu mmoja alikuwa amechaguliwa siku mmoja kwenye nafasi za utawala utawala. Alikuwa wewe kiongozi mkubwa. Sasa ile taarifa inafika badala kujishusha ni akaanza kujiandaa mitango, sherehe za kwanza namna ya kuja kusherekea ule uteuzi. Sasa uteuzi ulikuwa hauja haujatangazwa. Taarifa zikafikia kwaaheshimiwa wanaoteu. Sema wewe umeshaanza kukusanya michere na mbuzi wa kuchinja nanini, jire, Naino, nikana, shere, Wakata, uja, Chana, na nini kwa ajili ya nini na inaonekana sherehe imeanza wakati haujaatangaza. Achana na kutangaza uta Sauli haanze kujisifia Sauli anajishusha sababu mimi ni mdogo na ukoo wa baba yangu ni mdogo na ukoo wa Benyamini mdogo zaidi Naomba niguse kisa kisichohusika kwa sababu tumebakiza mistari michache tu Kwa hiyo tuende katika kitabu cha Waamuzi e, kabla ya kwenda kwenye kitabu cha Waamuzi tu, tuta, tuta, tuta yaani tunatoka kwenye sura tunana sehemu nyingine nyingi nyingi kadhaa tutarudi kumaliza sura Eh kwanza tusome katika kitabu ukitenda okay, kwenye uaamuzi uaamuzi mlango lakini twende haraka kwa kwetu tusipenda haraka tumanie nataka tusizidi saa moja leo eh mlango ule wa 6 mstari ule wa uaamuzi mlango wa 6 tusome mstari wa 15 bibi anasema hivi uaamuzi 615 bibi anasema hivi uaamuzi hivi akaamwambia eh bwana nitawaokoa hizi na kwa jinsi gani tazama jamaa zangu ndio walio masikini sana katika Manase na mimi ndimi nilie mdogo katika nyumba ya baba yangu bwana akamwambia hakika nitakuwa pamoja nawe nawe utawapiga wa Midian huyu alikuwa ni Gideon katika waamuzi wanainuliwa mmoja baada wengine Gideon anainuliwa, lakini anenewa akiwa ni mtu asiye asiye stahili yeye ni mdogo Anazungwa kwenye kabila tena dogo la wanase. Manase. Manase walikuwa wadogo wadogo kwa asili. Eh, na udogo wa kabila ni nini? Ni uchache wa watu. Leo huyu utaambiwa kwamba tufunge uzazi, tu, Ndiyo ukisasa bingu. Ni unapokuwa wachache ndio mnakuwa wadogo. Eh, wenye kuelewa, wenye wenye kusikia na asikie maneno haya. Wenye masio nausikie. Kwa hiyo Tunaona kwamba mtu anapokuwa ni mtu mwenye moyo mzuri, mwenye uelekeo mzuri kwa Mungu wake, anapoaambiwa vitu vikubwa, anabidi ashuke na ashukuru na hofu na kutetemeka. Dio tunaona Gideon. Gideon anafanikiwa sana. Gidioni anafanikiwa sana katika waamuzi. Sio kina Samuel walioenda kufanya Amini mean kina Samson. Eh, waliofanikiwa lakini wakafanya na vitu vingi viovu sana. E, lakini pia tunaona Tende katika okay na sehemu nyingine hata Daudi sina muda wakwenda huko lakini labda tusome sehemu moja Daudi anasema sehemu nyingine lakini labda tusome katika kitabu cha Samueli wa kwanza tuko Samueli wa kwanza tusharudi kwenye tuko wa kwenye shambuzi tumarudi kwenye Samueli wa kwanza tupokuwa mlango wa tisa. twende sasa mbele kwenye Samueli wa kwanza somo mstari mlango wa nane, mstari wa nane, Biblia inasema nini Samueli wa kwanza 18 18 na tukize kuisoma sehemu nyingine nyingi tu lakini tusome tu hizo tatu Bina sema kama ile samuele kwanza kumina nane, Biblia nasema nane, hivi Nae Daudi akamhamia Sauli mimi ni nani na jamaa zangu ni akina nani au mbali ya baba yangu katika Israeli hata mimi niwe mkwe wa mfalme lakini ikawa wakati ule ilipopasa Daudi afemwe me, Merabu binti Sauli ali aliolewa na Adriel mumeo wow. Rafi lakini uvumi ni kwamba sa Sauli Daudi anakuja kupewa mke kwa kuwa mkuu wa mfalme amezoka kufanya ushuja mkubwa ambao haukitegemea memua Goliath wameshindia vita dhidi ya afisi vifuo vinowatisha akimpigania u Sauli by the way Sauli anasema hapana sasa heshima nayo kupa utakuwa mkuu wa mfalme kumbe alikuwa ajiko alikuwa anamkaribisha ndani ya ya ya ya utawala sasa ndani ya ya ya, ya kiti cha enzi cha kifalme kwa sababu anakuja kuwa mfalme yake. lakini Daudi alipopokea hakusema ni mfalme ni kweli kabisa yaani tena itakiwa unipe zaidi mimi nimetoka ku, kuwa ukombo wa lakini anasema jamaa mimi ni mdogo na baba yangu ni mdogo na hata kwenye ukoo wetu yani sisi ni wa chini chini sasa inakuaje napata hii heshima Mungu aketuinua. Mungu mda, hata hata katika vitu vidogo, hata Mungu akikupa chakula cha mchana. Hata Mungu akikupa amani ya moyo afanye nini? Mara nyingi tunatabia tabia binadamu tunapofanikiwa vitu vidogo, hata vidogo vidogo. hiyo hiyo tunatumia muda wa kutoka kwenda njia mungu. Pana, chini, ya Mungu. Hapana, huo muda sasa wa kushuka chini na kusema Mungu asante. Amina. Amen. Yes. Kwa hiyo tunaona kwamba hii wakatu watu wale kwa wako vizuri na Mungu. Hii ni tabia iliyomfanya Sauli kwamba anajishusha. Ha, ha, Hajiangalie katika ukubwa wake. Eh? Hembe katika kitabu cha Samueli wa 1 mlango wa Kwa nyimango wa 18, turudi kama tunarudi huko tulikuwa kwa nyimango wa tisa. tujifunze baadhi ya vitu vya kufungia. Eh? Tusome Samuel wa 1 15, 15 17. Samuel wa 1 15 kuna 17. Ah mama mtuweza kusoma sehemu nyingi nyingine kini tumeona hasa mwingi hapo kwenye Samueli wa kwanza hizo hoja zinaazotufundisha namna kuishi kwa hekima na utii mbele za Mungu na mbele za watu eh na sio ule utii feki dunia leo inaheshima na utii feki feki kabisa na mbele wewe huwezi kutii watu kama umtimi haipo huwezi kupenda watu kama umpendi Mungu haipo kwa nini Mungu nipende ka yeye aliye apendaye amezariwa na Mungu ingawa 15 Samuel kwa kwanza msura 17 Biblia nasema hivi. Basi Samuel akasema ingawa ulikuwa mdogo machoni pako mwenyewe je kukufanywa kuwa kichwa cha kabila za Israeli ewe Israeli naye Bwana akatia mafuta uwe mfalme wa Israeli. Sasa huku mbele tutakuja kuona sa, Sauli eh cheo kinamzidi nguvu anajiinua anashindwa kumsikia Mungu na hapo ndipo tunatoka tuifunze kwamba pamoja kama umechaguliwa kwa vigezo vizuri unaweza ukachaguliwa hata maisha tu ya kawaida unaweza ukachaguliwa ukatoka ni mtoto wa kwanza wilaya nzima ukaenda sekondari uka, uka, umeonokwa kwa ubora umeshinda ukafika kule ukawa uka mwisho kwa sababu ufanye bidii ufanye kazi sasa Samueli I mean Sauli anachaguliwa kwa vigezo vya kimungu vizuri lakini baadaye tunaona kwamba anashindwa mpaka anajinyonga. Sur, picha sura mbaya sana au taswira mbaya maandiko ya Mungu lakini ndio aliotokea atoe tukaacha kuyasema ili kusuluhujifunze. Kwanza atumjui tunajijua sisi. Kwa hiyo tujifunze vizuri na Mungu. Sasa unaona kwamba huku mbele wanaanza kubishana bishana na huyo aliyekuwa amempaka mafuta sa, sa, Samueli Je, unajiona kwa nini uko umetofautiana? Huja naona hivi, Samweli anaona sawa na Mungu, huyu anaona sawa na wanadamu. Sasa wanapishana kwa Kiswahili. Samweli anamwambia, wewe Sauli, unakumbuka wakati nakuja kukutawaza, anamrejesha huku. Huyu nimeanguka naona tano sura kama sita e, baadaye tu, sio mbali. Unakumbuka wewe ulikuwa unajiona mdogo. Kufai. lakini Mungu akakunua kwa kichwa cha wote. Sasa leo hii unakuwa hivi. Umebadilika. Jamani, Mungu hubadiliki na sisi tufanye Na najua ni unaweza na, na, naomba niseme kitu kimoja. Ninajua wazi kwamba nirahisi rahisi kusema kuliko kute, kutenda. Nirahisi kusema kusimama hapa nikahubiri lakini Paulo anasema mimi nawaahubiria lakini mimi mwenyewe ninajua kwamba sijafika bado. Kila nikifanikiwa katika hiki na kisahau na nyuma na tafuta kilichoko mbele zaidi. Ukishinda tatizo hili ukashinda dhambi hii. Hebu nenda usifike mama na nimefika sasa. Nimeishakuwa kichwa cha Israeli. Mimi hapana. kwa vigezo vizuri. Hakisha kwamba unaishi sasa na Mungu. Umeokoka kwa shida na tabu. Kwa kwa, kwa, kwa kwa damu ya watu wengine kwa shida Hili neno la mgumu limepatikana kwa tabu. watu wameuawa alafu mtu naokoka ukishamaliza anasema basi tosha. Kutaki kuoa kwa wengine. Unataka kujiona? Sasa tujifunze hayo yote. Eh, kutokana na maisha hawa watu. Eh, sasa kumalizia sehemu. Kwa hiyo tunaona tsa, mpaka sasa tumeona sa, eh, tumeona vitu kimsingi vitatu. Cha kwanza tumeona kwamba Sauli aliteuliwa kwa usikivu wake na bidii yake alikuwa anafanya kazi ya baba yake Mungu akaona kwamba ule atanifanyia si vijana wengine wale unaweza kuwapata hizi tabia ndizo zilomfanya hata mariamu akachaguliwa na Mungu kupitisha kiumbe mwili wa Yesu Kristo roho wa Mungu alikuwaepo miaka na miaka tangia milenda lakini alitakuwa kwa sababu alikuwa bikira hamsini <laughs> siyo ndio liwe somo la, la la Christmas ama kawe unafikiri leo <laughs> hii nishauliza Mungu akitaka kuleta mkombozi kama angekuwa anakuja. Pingakristo hata kuja kama Yesu kuja Atapitia njia zake anazijua. Yapo atachukua atataka kufanana na Kristo. Atampata wapi bikra wa kupitisha mwanai? Kwa uovu huu ulioenea huko. Watoto wapi wa kike wanaweza wakatumika kama Maria. Yesu basi huko hapana, nafika huko kwa sababu Eh, e vigenzo via uchaguzi wa Mungu. Mungu alimchagua wa wa Maria. Kulikuwa kuna wanawake wote wengi tumabinti. lakini huyu kigesho mmoja wapo alikuwa bika. Zawanja kingine alikuwa msikivu Nasema na iwe sawa na ambavyo Mungu ananena hivyo hapo. Nitendewe ilivyo neno. Yuko tayari. Leo hii Mungu anaweza akakuita akasema na kuita na atakakuja katika utumishi. Mtu akashika njia kama ayona huyo Facebook yake ataiwe ataiacha wapi. Yaki. ma TV yake maumashi yake akawa lakini mtasema bwana mimi niko tayari kama huyu mtoto atakuja kuuawa hakuna shida nitalia nitaomboleza najua tu mimi niko tayari e, mimi ni mtumishi wa bwana nitendewe alivyo nena bwana Mungu anatutafuta tuwe kama Sauli tuwe tayari kutumika lakini sasa tudumu katika e, katika e, ule wema wa awali uliomshawishi Mungu kutuchagua ngu wamekuchagua wewe hapo ulipo. Kusikia maneno haya. Yesu anamwambia no wanafunzi wake akasema katika katika katika katika Mathayo 13 na sehemu nyingine nyingine kwenye Mark. Aiwaambia hivi akasema eh heli yenu ninyi mnasikia haya mnasikia We, watu wa zamani wengi walitamani wakaomba Mungu nitunze, nijeni mpaka nione Kristo. Aliyepata alikuwa mmoja tu aliyetoa jina la Simeon. Ni aliyesubiriishwa kufa, alisubiriishwa, alisubiriwa na kana alikuwa au ameshakufa miaka 7 iliyopita kumi, Mungu akasema subiri tu kidogo nitakusubirisha. Ile tu anakutana na Yesu akiwa ameletwa, akiwa kitoto anaanza hata kuhubiri ile ahadi ya Mungu kati kwa Simeon. Mungu akasema sasa Simu na hatema Mungu bana nashukuru, ninaweza nikaenda kutumizika nimeshaona Kristo wa Mungu hata kama hajaniulia kwa somo mpaka aje akuwa hubini italikuwa ni definitely italikuwa ni shaa zaaeka lakini nimeutafua Mungu unasema umefikaje nimefika hapo kwamba Mungu anapotupa neno lake anapotupa ni uchaguzi sema hata wewe ukajua mitume walikuwa wajui kwamba wamechaguliwa anasema ninyi uh, hamjui tu wenye hatu wa kale na wafalme na wenye nguvu na manabii walitamani sana kukaa kwenye kanisa ndogo kama hii Wakalisikia wakaisikia sura ya kwanza ya mpaka ya Isaya mlango wa stina sita wakasikia matendo ya mitume mlango wa kwanza paka 28 e, sura za Biblia nzima ikihubiriwa lakini hawakuweza na wengine wapo tu mtaani wengi haya machache tunasikia kwa tofauti kumwanga. Neno mbona unaweza hapo ukaka pana, umechaguliwa. Wa kwanza ni kwa kulikiria Yesu Kristo. Tunafunga sasa kwa mstari mstari miwili mimi mi, siyo mimi ya kufungia. Mstari wa 22 anasema naye Samuel akamtwasa Sauli na mtumishi wake akawaleta ndani Sebleni akawekitisha mahali pa heshima kati ya watu walio walioalikwa nao jumla yao walikuwa kama watu 30 Samuel akamwambia mpishi na ile sehemu niliokupa hiyo niliokuambia iweke akiba basi mpishi akatwa paja eh e, na shangaa Kiswahili paja lakini Biblia King James inasema e, shoulder hii kwa Kiswahili bega kwenye bega. Eh. Hey. Sasa naona uh, ni huu uh, huu ni uongo. Hata kama paja, labda linaweza kawa ni kwao ametunzwa bega. Eh. Labda sehemu ya juu kwamba huyu ni wa kichwani sio wa mguni. Eh. Hey. Kwa hiyo aka ikaletwa ile nya, nyama iliyokuwa juu yake, akaiweka mbele ya Sauli. Samuel akasema iliyowekwa akiba ndiyo hiyo iweke mbele yako ule kwa sababu umewekewa hiyo wewe hata wakati uliokusudiwa maana na alisema nimewaalika watu. Basi Sauli akala pamoja na Samuel siku hiyo hata waliposhuka kutoka mahali pa juu na kufika mjini akaongea na Sauli darini. Nao wakaamka alfajiri kisha ikawa Kulipo pambazuka, Samuel akamwita Sauli darina akisema inuka nikupeleke kwenu basi Sauli akainuka nao wakatoka wote wawili yeye na Samueli, hata walipokuwa wakishuka mwisho wa mji Samuel akamwambia Sauli mwambie mtumishi atangulie naye akatangulia bali wewe simama hapa sasa ili nikwambie neno la Mungu tunaona kwamba utukufu wa Sauli unakuwa kutoka hatua mpaka hatua eh kicho paka kicho eh anainuliwa anatoka ku, kuambiwa maneno mazuri Anakalishwa na Samuel e, we kijana tu mungu tunajua tunaleta tukaanza mwaka F2 na ishirini kama Samuel lakini leo tuko tunafunga mwaka na mungu atakupa neema ya kumaliza kama ka, sio kama kama kama, Samueli, kama Sauli amani Ukaanza ukuwa huna unajua unakoenda. Unaanza mwaka 2000 ngapi? Na 20. Uju unakoenda unaenda kutafutiza una, lakini unafunga maka sa, Sauli anaanza akiwa anatembea na chakula kimshanjiani na hakuna matumaini anarudi akiwa mfalme Ndiyo sio. Anarudi akiwa falme. Mungu hakuna kinachomshinda. Sasa tunaona huyu mtalia anza safari isiyo na matumaini sio na chochote na kweli haikuwa na matumaini lakini muungu anaavigeuza vilivyokuwa vifungo vilivyokuwa taabu vilivyokuwa masikitiko vilivyokuwa shaka vilivyokuwa eh, uchovu vilivyokuwa mangu... chochote kile vinageuzwa kuwa ufari eh. Sina maana kwamba ni zile tamaa za mwilini hapana lakini tunaweza tukaanza mwaka na naamini itakuwa hivyo. Kwanza na mwaka tukiwa kama Sauli, tumaliza mwaka, tunaanza utumishe tukiwa kama Sauli, Tunamaliza Tuna tukiwa kama mfaru. Sasa kazi yetu ni kuendelea kutembea katika ufalme, tusije ukararuliwa kama ongo kutoka kwa Sauli tena. Eh, hapa ni pazuri lakini mbele sio pazuri sana kwa sababu ya kutokuwa ma, makini. Kwa hiyo kwamba sasa Samueli anakula na Sauli kitu ambacho usinge kitegemea. umeanza ukikuwa mwana na mchungaji unaokota unatafuta tafuta unauliza mabinti wapi kuna unamaliza kazi ukikuwa umeishapewa ufamile mkononi. Unamaliza kazi ukikuwa umekula na na, na na Samueli mtumkuu. Leo uh, hii ungeweza kusema labda ndio maaskofu hao lakini sasa huyu alikuwa askofu wa kweli wa Mungu, hawani wa dunia. Unaitwa una, una, kwenye mamlaka ya juu. Hamkini e, ndio ikulu Unaondoka ukiwa mchungaji, mfanyakazi, mtafutaji, unarudi ukiwa umekabidhiwa funguza ikulu. na Mungu wetu. Tumsikilize. Tue na tabia za Sauli. Sauli tunaona sababu zilizomfanya niko na nafunga zilizomfanya achaguliwe. Ya kwanza kabisa tunaalika msikivu alikuwa mchapakazi alikuwa anafanya kazi ya baba yake kama vijana kama watoto wa Mungu tulifanye kazi kwa baba zetu wa dunia wa mbinguni lakini pia tunamuona kwamba alikuwa alikuwa mtu mwenye kuheshimu eh alikuwa ana anaheshimu hata mfanyakazi wa, wa nyumbani kwao alikuwa na, na, na yaani tunaona alikuwa mtu mwema kwa kweli tabia zake zilikuwa za wema E, na hata tabia za baadaye kwenye ufalme wake alikuwa mwema mtu mwema mwema tu eh lakini ya mwisho kabisa alikuwa ni mtu asiye kuwa na tabia za kujiinua eh biblia inasema sehemu nyingine inasema kabla ya kuinuliwa kuja kushufu kujishusha yani tukitaku kuinuliwa kujishusha unahitaji kujitoa mimi siye mchungaji daktari fulani profesa fulani hapana jipe hiyo na majina yaliyobatizwa ama mengine yalikuja njiani leo hii mtu anayokuja na kutafuta degree si ya PhD kuja anakuitaftia si wapi si mbagala si wapi hafla cho mbagala sio useme kwamba na idaraa pana si Dar es Salaam yote ni ni, ni, ni, ni ni maeneo ya watu maskini ni Tanzania nchi za Kiafrika tunajua kwamba ni nchi masikini. eh hata e, hapo utasikia si miji maeneo yaliyoelekea ya na nini bado tuko chini. Eh. Lakini kuna sehemu kama unatafuta kwenda kusoma, unajua kwamba utaenda labda chuo ficha Dar es Salaam. Utaenda university labda Dodoma, unajua. Lakini sasa unasikia mtu ameenda kutafuta sijui degree ya uchungaji, ameitafutia sijui mhandisi. Hakuna choo hicho. Lakini unasikia ame rohika hapa chuo chatu. Eh, daktari fulani hey, tayari mchungaji daktari fulani. Puzi mkubwa sana tusi tujishushe tujishushwe Mungu atatuinua kwa wakati na majira. Baba tunakushukuru kwa mafundisho zako Asante kwa neno lako leo Mungu tunakuomba baba ama tujifunza baba aweze kufanyika harisi katika maisha. Kama alivyokuwa mtu wa kujishushusha e, Sauli na sisi Mungu tukajishusha lakini zaidi sana Mungu tukatembe katika zako Maliki watu wako waliokusanyika mahali hapa. Mungu tuongoze, tubariki, na kutuvusha katika mwaka huu wa tisa. Asante Yesu Kristo kwa aina nafadhili zako katika tina la baba, na la amana, na roho mtakatifu tuwalipokee. Amina.